Namna hiyo lazima hormone ya kotso itakuwa nyingi hata kama wewe una uwezo wa kubalansi chakula chako kwa namna gani ile lakini kama unashindwa kukontrol control your stress you can't lose weight kwa if you are not losing weight huku wewe una unafuata diet vizuri kabisa the problem could be your stress kwa kwa hiyo tunatakiwa to na homoni ya kotso kwa wingi eh, kwa nguvu zetu zote ili tuhakikishe kwamba eh, unajitahidi kwa hali zote na kama unatumia dawa yoyote ambayo ni steroid tutahakikisha tumestopu kwa sababu hii hautaweza kupunguza uzito ukiendelea kuwa katika hizi dawa kwa pia kwa wale watu watu wengi sana huwa wako kwenye chronic stress you can't lose weight when you are chronically stressed kwa sababu eh, kuna kitu tunakiita fatigi unapokuwa na stress za muda mrefu zinasisimua mwili wako kuku kutoka kwenye adreno eh, cortex kutengeneza kotso homoni kwa wingi. E, kwa hiyo cortso homoni ikimwagwa kwa wingi ni homoni ambayo inahusimmu mwili wako e, kutengeneza e, vichochoo vingi katika e, mwili wako ambao kwa sababu homoni ya kotso huwe inaongeza sukari na homoni sukari ikiongezeka homoni ya insulini ina mwagwa ili kuhifadhi kiwango hiki cha sukari ambacho kimeongezeka. Eh, kwa hiyo tujitahidi kwa hali na mali eh, kumanage stress. Eh. mi mean nimekuwa nikisoma vitabu vingi sana how weekend manage stress. Eh. Eh, watu tunasoma tuna, tunasoma tu namna gani tunaweza tukatafuta mali tukawa mabilionea, lakini huwa tusomi namna gani ya kuweza kuhimili eh, mikiki, mikiki ya ubilionea kwa hiyo hiyo hakuna maana yoyote ya kutafuta mali kwa udi na uvumba huku ukiwa unachosha adrenal gland zako. Kwa sababu unapokuwa chronically stressed, eh, tezi zako za adrenal gland ambazo zinatengeneza homoni ya kotso itafikia sehemu zinachoka. Tunaita adrenal fatigue. Kwa there are the people who are obezi, not because they are the, wako kwenye diet mbaya ila ni kwa sababu they are chronically Hili ni Tizo ambalo linawasibu wengi. Ndiyo maana huwa anasema pia mazoezi magumu pia. Mtu anapokuwa na kitambi, anakuwa na ndoto tu ya kufikia malengo yake aondoe kitambi. Kwa anakuwa anafanya mazoezi magumu, crawl, yaani zile heavyweight, ananyanyua e, e, rings zito, anafanya don't overstress your body. When you are subjecting your body kwenye mazoezi magumu, inafanya mwili wako uwe stressed na uweze kuna cortisol hormones na kwa highly elevated na inaongeza sukari inaongeza hormone ya insulin kuchovya na you will be storing fat instead of losing weight kwa fanya mazoezi ambayo yanautuliza mwili wako eh, try to, to exercise mazoezi ambayo ya mfano mazoezi kama meditation kama unaweza ku do it tafuta vitabu vya kufanya meditations pia huwa anafundisha pia jifunze Eh, kufanya mazoezi kama vile yoga unaweza kutumia eh massage eh, unaweza kutumia apancha unaweza mazoezi kama hayo ni mazoezi ambayo yanatuliza nevu za fahamu eh yanapunguza nevu za fahamu zile nevu za fahamu zinatulia kwa hiyo mwili wako tena hautatengeneza kotso na utaipumzisha tezi yako ya adrenal Mbali na hivyo pia kwa hiyo tuepuke vigorous exercise because it might elevate your cortisol hormones and bring you into trouble. You won't lose weight when your cortisol hormone is highly elevated. So try as much as possible to avoid stress, try as much as possible to adapt to stress situations. Uh, haraka sana kwa sababu unapokuwa katika diet jaribu kufanya hivyo hata kama mko katika ugomvi na mume wako jaribu yale mazingira haraka sana because you won't lose weight you will be doing nothing kwa hiyo unapojikuta kwamba you are not losing weight despite that you are uh, following the diet in a usual way lakini hupunguzi uzito jaribu kuangalia kwa namna moja au nyingine inaweza kuwa kuna kitu ambacho kinakusumbua e, ndio mana kuna kitu ambacho kinaitwa eh, Cushing syndrome eh, kuna jamaa mmoja anaitwa Harvey Cushing mwaka 1912 aliweza kumdescribe mtoto aliyekuwa na miaka 23 kwamba huyu mtoto inaweza kuwa ana Cushing syndrome kwa nini alimsema ana kushing syndrome alimsema huyu mtoto wa kike ana Cushing syndrome huyu huyu ndio jamaa aliyegundua huu ugonjwa unaitwa Cushing syndrome anaitwa Harvey Cushing mwaka 1912 alisema kwamba huyu mtoto ana miaka tatu, lakini anasumbuliwa na tatizo la kuongezeka uzito bila kupungua E, pia anasumbuka na homoni mzunguko wake wa homoni kuharibika. Yaani inamana kwamba alikuwa haingii kabisa period. E, pia anasumbuliwa na na na, na, na, na, na homoni ya insulini kuwa katika kiwango kikubwa katika mwili wake. Alikuwa anasumbuliwa na nyama uzembe nyingi, skin tags na maumivu makali wakati wa hedhi. Akasema hii yote kwa pamoja na Cushing syndrome. E, huyu ni bwana Harvey Cushing. Kwa hiyo jaribu kadri uwezavyo kuhakikisha kwamba e, tunahakikisha kwamba tunaondokana na ilitatizo tatizo. Uh, pia kuna homoni nyingine ya tatu inaitwa leptin homoni. Uh, leptin homoni ni homoni ambayo inakusaidia wewe kwa sababu ni homoni ambayo inakusaidia huwa inapeleka taarifa kwenye ubongo pale unapokula ili utosheke kula huwa inapeleka taarifa kwenye ubongo oh nimetosheka. Yani in order to be satisfied by the food ambazo umekiweka chakula chako mbele yako nani ambayo anapeleka taarifa kwamba umetosha kula ni homoni ya leptini hormone. Leptini hormone ni homoni Tengenezwa na um, seli zako zinazohifadhi mafuta lengo na madhumuni ni kupereka taarifa kwenye ubongo kwamba tayari seli hizi zimekuwa satisfied kwa hiyo it is enough E, kwa hiyo ni, ni hii ina, ina, ina, ina, ina control ile hali ya kulizika au ya kutosheka na chakula ulichokitenga mbele yako. Homoni hii inapochovya kwa wingi kwa wingi kwa wingi kwa wingi inaweza ikasababisha kutofanya kazi. Kwa hiyo persistent elevation au persistent or constant stimulation of leptin hormone which goes concurrently with the stimulation of insulin hormone inaweza ikasababisha monia insulin ya, kuto, ya leptin kutofanya kazi. Kwa hiyo wherever there is insulin resistance it goes concurrently with leptin resistance. E, kwa hiyo insulin haifanyi kazi na leptin haifanyi kazi. What happens? You won't con, you won't be satisfied. Hautaweza yani mtu ukitenga chakula bas tuna chakula kwa sababu umetosha. Kwa sababu unaweza kumaliza hata sahani tatu bila kushiba. E, hapa sasa ujue leptin hormone yako haifany kazi you will be always hungry mda wote unanjaa kali haikatiki eh ujue leptin yako e, imenaani e, kwa sababu ni satiety hormones kwa hiyo utakuwa na excessive eating kwa hiyo tukibalance hormone yako tunafanyaje kubalance hormone yako jinsi tunavyobalance hormone ya insulini. ndivyo hivyo tunavyobalance hormone ya leptin Mbali na hivyo eh, nimependa kusema kwamba kuna homoni nyingi kuna homo ya ghrelin au hunger hormones. This hormone also should be balanced within the normal. Lakini pia eh, professor Tim Nok eh, napenda kumnukuu alisema kwamba wale waliokwambia eh, wale waliokwambia kwamba eh, ili uweze kupunguza uzito unatakiwa uwe na maamuzi magumu kwamba ya kujizuia kula hata kama una ya kiasi gani narudia tena e, wale waliokuambia miaka na miaka kwamba ili uweze kupungua lazima uwe na maamuzi magumu ya kujizuia kula e, haijalishi una ya kiasi gani lakini watu hawa walisahau kwamba hivyo vyote vinavyoendelea vinaendeshwa na ubongo They've forgotten that you have got the brain They've forgotten that you have got the brain kwa hiyo kama mwili wa binadamu Eh, huwa anasema siku zote katika hypothalamus kuna eneo linaitwa apestati. kazi ya apestati katika ubongo wa binadamu ni ku, ni kusawazisha eh, kiwango cha njaa na hamu ya chakula Eh it regulates your hunger and the appetite. Eh, hii inaitwa apestant. Kwa apestati kabla ya mwaka elfu moja na na sabini na saba kabla hatujaenda kwenye eh, mwongozo wa lishe wa kula wanga kupindukia na kula sukari kupindukia, tukaanza kuwekewa sukari katika vinywaji, tukaanza kuwekewa sukari kwenye maziwa, tunaondolewa faati, tunaamboa haya maziwa mazuri yana hayana faati yana sukari kwa usukali ikawa regarded kama salama kwa afya yetu lakini what is making fat e, dr Prof. tim Knox diomana maana kaja akasema siku moja ifike hatua tuone aivu tuone aibu tuseme ukweli kwamba food makes as fat it is not calories that makes as fat it is carbohydrate and the sugar that makes as fat and the calories is not equal to calories so calorie is not as calories E, mtu anayemwambia calories ye calories mwambie kwamba elimu hiyo isyapitwe wakati sasa hivi tunaangalia e, unapokula vyakula vya wanga nini vinaenda kufanya katika mwili wa binadamu katika e, m katika elimu nzima ya homoni e, tumeona e, vyakula gani ambavyo vinafanya hivi so kwa hiyo kwa hiyo mimi naweza nikakwambia kwamba eh, appetites za babu zetu zilikuwa na uwezo wa ku eh, control kiwango cha njaa na zilikuwa na uwezo za ku control eh, hamu ya kula. Eh, lakini leo hii we cannot control our hunger, we cannot control our appetite. Eh, our has been denatured. Eh, has been denatured. Kwa sababu gani? Tunakula vyakula vya sukari kupindukia tunakula vyakula vya ngakupindukia kwa hiyo e, tunakula vyakula ambavyo vina mafuta yaliyochakatwa kiwandani kupindukia e, mafuta ya margarine mafuta ya polyunsaturated fat tumesahau baba zetu waliokuwa wakula siagi waliokuwa kula mayai waliokuwa wakula e, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. yaani we have forgotten all these things siwezi nkaoga vitu vingi lakini tu nasema kwamba e, tuna mambo mengi tulio ambiwa siagi mbaya mafuta ya ngombe mabaya tukaambiwa everything is bad ambayo inatokana na animal fats lakini our ancestors consumed those things. Kwa niko hapa kukuambia kwamba so we are not fati kwa sababu eh, tuna tunakula tuna, tuna vibaya. Sasa ni wakati sasa ya kuchukua maamuzi katika program yetu ya the healthy eating academy. Huu anapenda ni mambo yafuatayo. Kwanza kabisa tunauruhusu mwili wako ufanye e, maamuzi. Kwa hiyo what happens ni kwamba unapokuwa katika program yetu you listen to the body's instruction then you, you, you respond. Kwa ni kwamba unapokuwa katika healthy eating academy pale unapojisikia njaa kula. Pale unapojisikia njaa kula. Lakini unakula aina gani ya chakula? Hicho ndio cha kuzingatia. Eh kwa hiyo tunajitahidi kwa hali na maali kusikiliza mwili. Kwa hiyo rafiki yangu wewe ambaye tayari umeshajiunga na Healthy Eating Academy, e, mwongozo huu wa kila siku. Kwa hiyo popote unapojisikia njaa kula. Na vile vyakula ambavyo tumesema ule kula kwa starehe. Kingine hauna haja ya kupima kiwango cha chakula unachokula. Wewe kula mpaka pale tumbo litakao umeshiba yaani kula paka pale utakapoambiwa unanjaa mwili wako. Kwa hauna haja mwili kuwekea masaa tatu, 3, 4. Hapana. Kula tu pale mwili unapokula ma, unapokupa maelekezo ya kula. E, kwa hiyo kuna hali fulani ambapo mtu anaamka asubuhi ana hatanja yoyote. Eh anakula. Kwa hiyo kuna kitu kingine nitakuja nieleze kwa upana zaidi e, kwa nini e, milo, mi, mi, milo michache ni bora zaidi katika swala la kupunguza uzito e, katika swala la homoni. Kwa hiyo unapokuwa na milo mingi unasababisha homoni ya insulin iwe constantly stimulated, iwe constantly elevated. Kwa maana hiyo ni kwamba e, Homo homoni hii inakuwa iko jumda wote. Kwa hiyo haupi mwili cupumua Ea, mwili haupumui hata siku moja ea, kwa hiyo tunatakiwa tuahikishe kwamba kiwango cha homoni ya insulin kinapanda na kushuka kinapanda na kushuka constant elevation of insulin hormone for a very long time inaweza ikasababisha uh, uh, um, uh, mwili wako usianze tena kurespond kwenye insulini yani inaweza kapelekea yako ya insulini kutofanya kazi ipasavyo basi ni sema tu kwa siku ya leo na jua ya kipindi changu hiki. Kwa hiyo kama wewe umekuwa ukibalansi e, chakula chako vizuri lakini umekuwa umeshindwa, e, kwa hiyo naweza nikasamarize vitu ambao vinaweza vika kusaidia. Kwanza angalia chakula chako unachokula. E, chakula chako unachokula kinazingatia misingi ya homoni. E, kama unakula chakula ambacho kinaongeza kiwango cha homoni kama nilivyoeleza, hutaweza kupunguza uzito. E, pili kitu cha kuzingatia ni kwamba je unaweza ku stress au kukop e, kwa adapt stress it haraka yani unaweza kuondokana na stress haraka sana pale kusibu na una njia gani za kuondokana na stress unafanya meditations unafanya yoga exercise unafanya akupancha, unafanya massage unafanya mazoezi madogo madogo ambayo hayauz mwili wako eh, pia kama unakumbana na stress za kifamilia eh, na stress za kimahusiano eh, stress za kimasomo una namna gani ya kuweza kukopi mazao Ngila hayo na kuweza kuondokana na ile tatizo. E, pia napenda tu ni kwamba kama umefanya hayo yote pia angalia katika unapata usingizi wa kutosha. E, kuna wanafunzi wengi huwa hawapati usingizi wa kutosha. Wafanyakazi wengi huwa hawapati usingizi wa kutosha. Hili nalo ni tatizo. E, kwa hiyo jitahidi jitahidi kwa hali na mari kupata usingizi wa kutosha. Eh unapopata usingizi wa kutosha your cortisol hormones zitakuwa within the normal range na utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kupunguza uzito wako ndani ya program hii ya the healthy eating academy. Kikubwa zaidi ni kwambia tu kwamba kitendo cha kubalance homoni zako kinaenda polepole inategemea umekilea kitambi kwa miaka mingapi uwezi karingana e, e, speed ya kuunguza mafuta na mtu ambaye e, labda ana kitambi hana hormone imbalance hana tatizo lolote Kwa you can't start losing weight when your body is sick sick sick sick near dead until when all the minor errors has been gone corrected. Eh, kwa hiyo kwamba e, mwili wako hauwezi ukaanza kupunguza uzito kama e, magonjwa madogo madogo mwili ni mwako.